Виговський вірив у Гуляницького так само, як полковник вірив у гетьмана. Пан Григорій затримав поступ царського війська на цілих два місяці. Тим часом гетьман дочекався татар і рушив на допомогу обложеним. Він зумів стягнути 30 тисяч козаків та найманців, скільки ж було орди. Не дуже багато проти московської сили про те, що вже є. Біля села Шаповалівка гетьман напав на невеликий загін московитів і розгромив його. Розвідники гетьманські постійно крутилися біля ворожих таборів, хапали язиків та тягли до гетьмана. Тим часом козаки Виговського блискавично збудували приправу через ромен в околицях Великого Самбара, і рушили до села Соснівки. Там вони стали табором. Татари отаборилися біля села Торговиця на схід від Соснівки. Гентманські війська принишкли. Табір замаскували зеленими гілками, щоб здалеку не було видно. Веговський послав на всі біч роз'їзди. Вони нишпорили по лісах, ярах, оглядали ворожу силу і намагалися впіймати язика, та перебити розвідку ворога. У наметі Гетьмана зібралися на пораду всі полковники. І що, панове, як будемо на ворога ставати? А чи з поля, а чи з моря, з річечки невелички? Запитав словами пісні Гетьман. Він хотів вималювати стратегію наступного бою з московитами. Старшини не знали. Думали. Розвідники доносили, що сили ворога надто великі, щоби ставати проти них просто під конотопом. Треба було щось вигадувати. Московити озброєні не гірше за козаків, хоча навчень гірше. Про татар взагалі мовчу. Хан вступить у бій тоді, коли зачує перемогу і здобич. Коли ж на них ударити, вони оборону довго тримати не здатні тож основна надія на свої сили, – мовив Немирич. Треба виманити Трубецького на нерівну місцевість, збити їх у купу та розстріляти з гармат мушкетів. А тоді вже із засідки вдарять татари. «Де будемо бій давати? запитав один з полковників. Тут найкраще місце. Наш табір малодоступний, гармати добре розставлені». Місцевість нерівна, їм не буде де розвернутися великою ордою. Вони змушені будуть залишати частину військ під конотопом з Це вже розтягне їх сили. Це сказав гетьман. Він подивився на своїх полковників. Що скажете, панове? Вони затяглися люльками. Козак мотикою та лопатою Воюючи не краще, ніж шаблою і мушкетом. Ні одна армія в світі не вміє так будувати редута й рити шанці. Треба це використати, мов один. Сила москалів у важкій кінноті. Треба їх бити з лісу чи в болоті, щоб коні грузнули. Річку загатити, як під Корсеном було. Тоді такого болота не робимо, що сам чорт ноги поламає. – Добре, панове, – підсумував гетьман, – маю план битви, а ви послухайте, коли що не так, то кажіть. Виговський уже мав намальований план місцевості, розложив його на столі. Старшини повставали, нахилилися над картою. Виговський почав розповідати, хтось перепитував, хтось заперечував, та скоро все-таки… Остаточний план був затверджений. Гетьман кожному дав окреме завдання, призначив відповідальних. Ми безумовно бачили всі приготування Гетьмана, тільки сміялися з них. Я зовсім втратив почуття обережності, чого зі мною ніколи не було. Та й чи диво це, московська армія була набагато більша. Добре озброєна і навчена не те, що купка козаків із татарськими пастухами. Татари були добрими спільниками, коли треба було лише оточити ворога, вдарити із засідки. В інших випадках, коли приходилося туго, татари відразу тікали. До того їх могли перекупити, як це сталося під берестечком. Мої побратими вже малювали свої мрії – як будуть панувати в пеклі на посаді генералів, я ж потихеньку думав, як облаштую свій маєток, що обіцяв мені господар після закінчення роботи. Початок битви було заплановано на 27 червня. Виговський залишив військо в таборі, а сам із кількома сотнями козаків, рушив на північ у бік села Попівкін. Там вони переправилися через річку Соснівку, або, як її ще називали, Кукілку. Крадучись перелісками, козаки наблизилися до табору Трубецького. Тут вони пасуть своїх коней, показав розвідник. Варта невелика, десь сотня. Як пильнують? По-всякому. Трохи сидять, трохи сплять. Трохи пиячать. Тут роз'їзди запорозькі шастають. Якщо спокійно виїхати, то може і за своїх приймуть. Гетьман скинув свою боброву шапку з перами, натомість одягнув запорозьку гостроверху з довгою червоною китицею. Сотня зі мною. Решта сидіть тут. Будете прикривати в разі чого, бо... Переполох скоро почнеться. Дивіться добре. Пан Гетьмане, звернувся до нього Степан Гуляницький, брат Григорія. Ви б не ризикували. Вам ще битву ціло вести. Може, ми самі якось? Не бійся. Нічого мені не буде. Коней відіб'ємо і відступаємо до моста через Соснівку. З командою коротко Гетьман. Виїхали жваво. Вартові, що доглядали табун коней, і справді прийняли козаків Веговського за запорозців, тому навіть уваги не звернули на те, що до них наближається якийсь загін. Сам же Веговський діяв швидко і зухвало. Його козаки пришпорили коней і вихором налетіли на охорону. Московити зрозуміли, що це напад, і заметушилися та було пізно. Козаки заходилися стріляти їх з пістолів, рубати шаблями, а ті, що захотіли втекти, були спіймані на аркан та зв'язані. До рук Виговського потрапило повнісінько коней. Козаки вигнали табуну степ і там його розігнали. Самі, як казав Виговський, кинулися до моста. Трубецької зібрав у своєму наметі старшин. Хто захватив конний резерв? крикнув князь на присутніх, проте всі мовчали. Князь Олексій потроху заспокоївся, почав питати. «Єй, наказной, що говорить твоя розвідка? Безпалий відповів. Це до нього було адресоване питання. Слідів гетьмана ми не знайшли це якийсь. Передовий загін виговчиків, вони побігли до Соснівки, перейшли на другий бік по мості. «Где – Гдє ж Гетьман? – питав далі Трубецький. Безпалий знизав плачима. Насправді Гетьман замаскував свій табір так майстерно, що навіть ворожі розвідники його не помічали. – Каній вернуть, виговчиков догнать – наказав князь. Князю Семену Пожарському, а з ним Львову Скуратову, прийшлося зніматися і переслідувати загін Веговського. Але вони мали виявити військо гетьмана і на підході вдарити на нього, щоб не дати окопатися. Військо підтяглося до річки Соснівки, почало переправу по мосту. До настання темряви половина війська переправилася, інша залишилася на тому боці. Треба виставити передові загони зі Сходу і Заходу, щоб на табір уночі не було нападу, пропонував безпалий, та його пожарський не слухав. Скажи мені, наказною, хто посміє ударити на наше військо мать Такий же настрій був у війську. Московити достеменно ще не знали, де гетьман, де козаки і де татари.